cha somo la leo kinasema Kupotea Au kukoka Mitagula manadama Kupotea au kukoka Mitagula manadama e, Nanijua ni kito kidogo Kinaeza watu ngini wa hasikipende Penda kini si vizuri ukapenda Vizuri upende kusikia Licho Kisema mungu kuliko kupenda Unachopenda wa kusikia e, Ndo, ndegu nima ya kujua kweli e, Tuantawa kubiri kwamba e, Hatima ya manadama Uzi, ama kupata uzima wa milele Ama kwenye hukumi ya milele Atakaye chagua nani awe kule sio mungu Bali ni mimi na wewe mwanadamu Ivo vitu mungu kaviweka kwenye ni kona ya mwanadamu eh, Huu, eh, eh, emtu kwa kufungua maandiko Na nitafafanua kidogo baadaye Emtu funguwe maandiko mengi mengi kidogo ya utangulizi Tuwene kwenye kitapu mlango wa mwisho mlango wa shina mbili hivi Kufunuo Ishii na mbili kumbina saba Bili na sema hivi Funuo ishii na mbili kumbina saba Na roho na bibiarusi Wasema njo Nae asikiae aseme njo Nae wenye kiu Na aje Na yeye atakaye Yani kutaka ni Na ayatwae maji ya uzima Bure Maji ya uzima bure, maji ya uzima ni uzima wa milele hiyo jina lake. Eh, huwezi kubishana na hilo. Eh, e. wao nasema mwenye kujitaji. yani ni tu kwa mwaka aende. Eh, mungu nasema nimeshaandaa yako pale, wewe nenda tu bure usitafute nauli, usitafute sadaka usiye nini ninaachukue uyanywe. Unuona kwamba, iki kitu kiko mikononi ma mungu, au kiko mikononi ma huya na ina kuyachukua muna kuyanyo. Biyo sehoa tukasema kwamba, kupotea au kokoka, ni chagura wanadamu. Eh, ni kwena tu, ukasema, nataka ya maji ni anywe, mm. au ni si anywe. Nakimita kwa kwamba, aaa. Hii, eh, kabla kwenda huko mbele zaidi, M20 na same nyingine. Tuwende katika kitabu cha. Tuwende yo ufuno 3.20. punato 20 anasema mstari ule wa 20 ufunua anasema hivi tazama Nasimama mlangoni nabisha hodi mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nani? hilo ni taswira pia ya so hana maana mlango Wambaul, anangerea mlangu wanasia hako nae kwa. Kwa na zima mungu mimi nipo mdaote, niwewe tu kufungua nika ingia. Na Yesu Krista kisha ingia, manake umesha chagua pamoja nae uzima wa milene. Tuna, tunapo mfungia siingie, manake tumechagua kwamba tusiwe pamoja nae kwenye uzima wa milene. Tuwe kinyu mbamu ni kwenye upotevu wa milene. Kwa tuko tunasoma, kituwa kinachosema... Kupotea, kuokoka, kufungua na kufunga ni sisi wenyewe tiyo mungu. E. Kuchukua maja uzima kunwa, mungu amesha andaya kupali ya memtoa kristo ni mtu tuku mpokea. E. E, tuende kwenye kitabu cha warumi mlango wa nane kumina tatu. Warumi nane kumina tatu. Warumi nane... Kuminatatu anasema hivi Kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwiri Mwaataka kufa Bari, Kama mkiafisha matenu ya mwiri kwa roho Mtaishi Kwa hivyo kutaka kufa na kuto kutaka kufa ni mwanadamu inyewe He Tata ni kwa wazo Tata na heza pia katika agano la karetunu kini kitabu tila kumbukumbu kumbu, ratonati kutangulizi ni mrefu kidogo lakini ni muhimu tunaenda kwenye kumukumbuka kum, kum, 30 haya ni kwa agano jipya tunaona kwamba hicho kitu kilikuwa pia kwenye agano la kale kwa sababu uokovu wa manadamu kupotea na kupona kwa manadamu hatima yao ni moja na mfumo wao wa, wa kuokoka ni moja alikuwa kwenye agano la kale au agano lolote hili Mungu ni yule yule m, ni zake na mpango wake ni ile ile tofauti ipo tu katika utendaji lakini sheria kanuni ni moja eh. sababu kumbu ya kumbukumbu la mlango ule wa 30 mstari ule wa 19 kumbukumbu la 30 19 na nasema hivi Nazi mbingu na hechi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti baraka na laana basi chagua uzima ili we hai wewe na uzawa wako kumbuka nasema wewe uchague wewe sio mimi usali ni mimi na wewe. Jamani hii somo kwani inatuhudhi kiasi cho? Hapana. Inatujulisha kweli na Mungu hawezi kukutega. Eh. Mungu hawezi kukutega akupa kitu sio kiweza hapana. Hivi kunywa maji ni kitu unaweza kusema ah hii si, ni kazi kwangu nimekunywa maji nimechoka kweli kweli. Inachosha. Hapana. Kunywa maji hakuna kazi. Huwezi Uwezu kaina kumambia mtu kama ni kwa kujo maji. Unawezu kama mtu ni kwa kusoma neno. Hei, inachosha. Lakini uwezu kachoka kwa kujo maji. Kwa sababu haitaji kazi yako, haifani nini ni kupokea. Hala, sema mbola kama ili somo liko wazi wazi, liko wazi, wazi. Lakini, shetani hutupotosha katika vitu vilo kwa wazi kwa telfa. Hasubiri, has, has, ha, ha, ha, ha, hasubiri vitu vigumu sana. Kwa Kwafano, katika masoma umepesi kabisa mungu wali yaweka wazi Mihabali ya mtu anavyo ukolewa, na mtu anavyo upotea. Kitu wazi kabisa Sio maugumu kama haya mafunuo tulio toka kusoma sasa yu yafana Bazi wei, tupo kwa tunafunuo mungu lata Tukwa tunongelea mambo ya wako mmoja kwa mmoja Tukwa tunongelea utawala mpiga kristo na mteso ya mwilini Dakini, wali ya okoka watakuwa misha hamulua kabla Siku walikuwa yesu kristo Na haywezi kageuka Eh, tukwa tunongelea mteso ya mwilini na nina Eh, k Katika vitu ambayo mungu wa mefanya kwa namna ya utendaji na kuvielewa ni ambali za okufu, lakini ni miongoni mwa vitu ambayo Kristo kwake kemikua gezo. Kwa hiyo mungu wa natupa majukumu haya, na tuinua, tuubiri, ili kusuli wa, ya wa kusikia wa sikie, wa kuhyelewa na kuchagua chagwe sayi, anasema ni mekwekea uzima na mauti, chagwa kimoja Kwa hiyo, hivi mta kukwekea vitu yu hila hazwa chagwa kimoja kusuma, huyu ndo wa menipotosha ni kachagua vibali, Pana, hame kupa, tena huu ni uzima na huu ni mauti, akafanya definition. Kwa ba, hiki ni kibaya, haki ni kizuri. Emu ni chagua kufanya vitu vibaya. Unatoka kusema kwa hamba tulifanya pina kujua, vitu vingi vibaya tulifanya kutu na vijua. Vingi tunakua, kwa soo, uwezo tukua, ni nimepotosha ni, ni, ni tu. Ha. Sasa katika vitu mabumunga meweka vikajurikana wazi, ni wakovuwa. Kaya seba, Bana kwa hana hame ufunuwa wakovuwa kemachoni pa mataifa yotu. Leo hii hakuna mtu na kwa kishia. Leo ambaye huwezu kataja jina la Yesu Kristo. Akala, akasema harijui. Huyo huyo anayepo Lakini tafuta asilimia ya hawa anonijua jina lake Tafuta asirimia mbao wako tayari sasa kuchagua kulipokea. Kuhuta uta uta uta sana. Leo ni sehemu ya ne. Ya masomo tu... tunayoendelea. Ba nyingi tumekuwa tunapenda kuhubiri masomo ya mfululizo. Nafundisha hoja moja na nirudia mara vitu tofauti tofauti na babu tuelewe. Eh of course tumekuwa tunasoma moja moja tu ambapo haliungani na eneo fuata lakini leo ni sehemu ya nne chukua kwenye masomo yanayoitwa masomo yanayohusu mambo ya uzima wa milele. Ndio jina jingine ni wokovu. Eh yanayohusu uzima wa milele, tunaokolewaje? Wiki ya kwanza ningkukumbusha tuliangalia kwa sababu kuna maisha baada ya haya ya duniani. Wakati mwingine inaishi watu kujisahau wakafikiri kwamba tunaishi tu tufikisha hesabu ya miaka baada ya hapo yanaishi. Wako wengi wanaoona. Lakini kuna namba kubwa tu ya wanadamu ambao wanajua kwamba kuna maisha zaidi ya hayo, wanajua either kwa kuelewa, yeye tu wengine wanajua kiukweli kwa imetokana kweli ya Mungu. Sasa tulienda kwenye maandiko tukachimba tukapata majibu. Wengi iliyofuata tukaona kuna imani, shetani anainua vitu imani naitwa imani ya cabinism carveni, ambayo imeenea kwenye kila imani za dunia iwe ni kristo iwe ni iwe ni dini zozote zile Inayotaka kusingizia kwamba Mungu ndiye wakupotea akupotea eh kwamba kupangia kupotea tu haijalishi uchague uzima wa miele utakuwa utaishapotea tu tukagundua kwamba ni imani ya uongo iliyoenezwa haishii kwenye dini tu moja ni dini zote tukaehubiri wiki ya 3 tukaenda kuangalia jukumu la Mungu katika wokovu wako ni lipi? Tukamwona baba jukumu la Mungu katika wokovu wako sio kukuambia kwamba chagua hapa chagua pa hapa. Anaweza akamwambia kwamba hapa ni pazuri hapa ni pabaya lakini hakuchagulii. Tukamwona kwamba jukumu la Mungu ni kutengeneza wokovu akaweka pale na kutengeneza hukumu kwa waovu kwa Mungu ni mtakatifu akakwambia sasa kuna na hapa wewe ichagulie. Ni kwani wiki ya pili tuliona jukumu la Mungu katika wokovu wa wanadamu. Kwani kama hili lisiku. Lengo la somo hili si hukuhukumu Kama kuna siku ulimwamini Yesu Kristo. Ujalishi, umemudhi, umemtukana, umemtenda dhambi, umefanya nini? Ni mwenyewe naye kuhubiri sijawahi kukuambia hata chakumwe kama mimi si mtenda dhambi. Huu mwili niyo vao natenda nani. Lakini huu Biblia nasema damu na nyama hazitaudhi ufalme wa mbinguni. Hatushughulikii habari za mwili. Mwili mwili Ni ni ni muhimu mpende ze Mungu lakini ana maana ndani yangu hakuna kitu kinachompendeza. Unayosema kusema tulikuwa kwenye Warumi ngapi? 8. Tuelekea kwenye Warumi 7 msaliura 18 anasema hivi. Warumi 7:10 anasema kwa maana najua yakua. Huyo ni Paulo. Paulo ni mta, ni, ni msafi kuliko mimi na wewe lakini ana, anajishuhudia mwenyewe anasema hivi. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu hali neno jema. j yeah. huyu paulo mwili wake ni ni msafi lakini ukiuliza ukipungemuliza paulo kwamba ame ukolewa hajawa ukolewa muni anaenda alikuwa ana, anaenda alikuwa ha alikuwa naenda yao kuna watu wanawmbia wanataka wanaenda miuni kwa matendo yao mema yani wanataka kutakasa mwili wafike minguni kwa mat, kwa matendo mazuri Eh wakati wa nilienda kuangalia watoto kule mikocheni wanaoishi kwa mazingira magumu na kafia kwenye mbinguni kwa Hakuna neno jembe katika ule Lakini mwambie kwamba kuna kumamini Yesu Kristo usiamini miungu usiamini mi, mi, mi, mi, miroza usiamini nini mtapishana Eh katika kitabu cha cha Warumi Harumi hapa hapo, mbele kidobu, tu kwenye saba, nane, tu kwenye kumi pale, mstari ule wa tatu, wanasema hivi Mstari wa tatu, wanasema hivi Kwa maana, wakiwa hawaijui haki ya mungu Unadhali ya watu wanasifiwa au wanasifiwi Iji sio sifa zuli, kutokuijua haki ya mungu nikosa nasema, Mungu hameifunuwa haki ya keote na machoni pa mataifa, lakini hawaijui Sikiliza, wakiwa hajui haki ya mungu na wakitaka kuhisibitisha haki yao wenyewe me, leo hii kuna watu wanatembea katika imani zao wakitaka kuhisibitisha haki zao wenyewe <muchos> hey. anasemba hawa kujitia chini ya haki ya mungu ya hey. Mtu anataka achaguwe utanatibu wake wakujio kolea. Mimi inakwambia utanatibu wa wakofu. Sio kwa sababu unafikiria hivo. Ni kwa sababu neno na mungu imeniambia hivo. Sasa mtu mambie. Wewe unataka wakofu katika rozari. Niambie imeandika wapi. Kwenye neno la mungu yupi. Hakuna. Huko niko kutafuta. Kuisibitisha haki yako mwenyewe. Nando mazo wakupotea. Eh, watu wengi. Alafu huyo mtu wakipotea katika mazingira haya. Na seba ani ah, mungu hakunichagua. Sasa jamani. hana, hiyo siyo sahi hiyo sasa nae itakuwa ni uhonevu hiyo siyo siwa mwonea mungu uwezi lakini bevini ni Eh. e kweo tunaona kuna namba kubwa ya wanadamu emu ni yaniweni wataka wapotia kwa sababu ya utaka kuthibitisha hakia wenyeo wakakata hakia mungu e mtu anataka kukolewa Kwa, e, eh, kwa kwambi nzaki, kwambi asaki, kwa njia yeah. na mara Namalengi na ongea na watu wanamla hio, ata kwambi amimi ni navo, ni navo wamiyo, umejulia wapi Mimi omejuri auapi. Amimi ni navo amini, unamia tu unatoa kwa amini, na kini, amu nenda kasi biti neno la mungu kwa sema. Yeye se na katika kwele neno la kundiyo. kweli eh nenda katika maneno ya Mungu uniambie kwamba ni sanamu hii inaniookoa kwa sababu imeandikwa hivi mimi nitakupeleka kwenye biblia kutoka mlango wa 20 mstari wa 8 kwamba Mungu anakuambia usifanye usijitengenezee kitu chochote cha mfano wa kuchonga au mfano wote wa, wa kuchola, au mfano wote wa, wa kufinyanga na baada ya hapo akaunganisha kwamba baada ya kutoku usitotengeneze lakini zaidi sana usikiabudu. Kwa hiyo wanye hutengeneza peke yake. Lakini kukiabudu ni Kwa hiyo kuna watu wengi watapotea sio kwa sababu hawakuwa katika katika harakati. Michakato wa kumtafuta Mungu ipo lakini hawataki kujitia chini ya haki ya Mungu, hawataka kusikiliza Biblia. <tos> <tos> hawataka kusikiliza Biblia. Eh Sasa hao hilo ni kundi la Kuna watu eh tulikuwa kwenye roomi tulikuwa kwenye roomi ngapi 10. Tatu. Turudi nyuma kidogo so msare nasema hivi. Sikiliza kundi la hatari. Dahili ni kundi baya sana kwa sababu liko bora ukutana na mtu ajafanya kitu lakini kukutana na mtu anayefanya kitu vibaya ni mbaya. Eh, gori uktere mtu hajafanya kitu ujue kwamba mkieanza mtaanza vizuri. Mbaya ni pale anapoanza vibaya ukakuta tayari shaharibu. Isairo wa pili anasema hivi. Warumi kumi anasema kwa ma kwa maana na washuhudia. Na ba usikilize vizuri kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika marifa Hebu gulie huyu msari nauhuswa watu wangapi duniani? Asilimia ya binadamu? Namba kubwa mno. Wanajuhudi Kwa baliza mungu Awata naeza kawa na mungu kwa usiku Anaaza maombi ya mnyororo Na hino mungu niza Oko unapatika naaji hajui Mwene wame Kama vile ambavyo huwe, Huta mwabudu mpinga kristo Usipo amua mwenyewe na kujua Kwa mba unawena Vile vile Huwezu kwa na yesu Usipo amua mwenyewe kwa mba Ni nam, namchabua kama mwakozi wangu E Wanajuhudi Manaki hawa watu wanaenda katika mambu ya kiimani. Vano niku wana utawa siku moja, anani ungetina. Nitafta siku kama aduapiri, kama siku ya leho. Nita kangalie barabarani, utakutana na watu, wengine wanaenda huku, wanaenda kumutafta mungu. Wengine wana pishana nao, wanaenda kumutafta mungu. Wengine wana katiza, pando wa huku, wanaenda kumutafta mungu. Wengine wana toko, wanaenda huku, wanaenda kumutafta mungu. Wengine... utawasikia kerele hewani wako wana mtafta mungu sehemu frani, lakini wana mtafta njia maarifa yake. Wana juhudi nyingi lakini njia mahalifa. Tumajabisa chanakumana, watu wanao upatea ni wengi. Watu wanao kuna wana chacha, kakasema jitahidini kuingatika mlangu lio kwenda. Manaki kuna namba kuwa, inajuhudi inafanya bidhi lakini, asema wengi watataka kuingia. Wana bidhi hawa. Kitu ya kuwa makinna. Eh hey. wewe kwambie ukiona kuna neno la Mungu unaliamini unalipenda unafanya nini lakini huna uwezo wa kujipitisha nimealikwa hapa kwa neno la Mungu hem rudi nyuma tutafute Kiona alipopiga teki unaweza kuwa huko katika kundi lenye juhudi lakini ambayo ni kinyume na makusudi ya Mungu mfano nao utoa wewe baba labda mama aondoke umeenda sim unakuja unakuta watoto wako wadogo labda miaka mitatu, mitano, 7 Mwishu. saba ni wakubwa kidogo miaka 5 unakuja unamkuta nyumbani Sebuleni amechukua labda mafuta amepaka ukuta wote na chumba kile amechukua mafuta ya kupikia amechukua labda Hawa amechukua unga akafikini sabuni ya unga akaanza kufulia anasema nimeshafua ngoo zangu ametumia unga wa, wa mahindi Unafanana na sabuni? Eh. Au kakuta ambaye amesha pika na nini chai kwa hapa amechukua chula ameweka mlee ya kutosha imekolea kwenye chai. Au kwenye chakula hame kuekea sukari ya kutosha kwenye nyama. Ka, juhudi kafanya hajafanya. Kafanya juhudi Na, na anaweza kaja kama vile kukuingia kwamba njotu tuone nimesha maliza kila kipu. Nungu anasema, linapo kuja suara mungu, tusiwe watu wa dogo, tusiwe watu wa dogo, barake tuwe watu wazima zima, tunajua, tunajua, tunajua kweli tunajua kwele. Eh. Tasa, mtu, nicho watu anachua kena kifanya. Mtu, katika kitabu cha Isaiah 64. Niko, ninaubili ni nina naseema, narudia, rudia, kusudituwe, tunanganisha hoja. Atu, atu, japa kutu. kumaliza masaa, Uche kutifunza kweli, na hile kweli katufanyo. Kio na kuna kitu ukirewa, jipe muda munga ta kujulisha siku njimi. Menenda pole pole. Lakini eh. pia usi usirege usi makusudi. Eh. Saya stini nane, ustari wa sita nasema hivi. Saya stini nane sita nasema hivi. Kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu waliye na matendo yote ya haki yetu Yamekuwa kama nguo iliotiwa unajisi Yani vya vitu ambavyo sisi matendo yetu Tunadhali kwa watu notenda hakibedeza mungu Kwa matendo yetu Viburina seba ni sana mtu ambaye amevaa nguo ili unajisi Iliotiwa kinyesi na uchafu kama matope Huyo ni mtu ambaye nataka kuenda minguni Anaitaka kumpendeza mungu kwa jinsi ya matendo yake anataka kuweka pembeni matendo ya kristo Ana kristo na mfanya kimdoli Eh matendo yetu ya haki. Aya matendo ya haki, eh tunasome ule msali wa kidogo kidogo, tudu, labda turudie mara ya pili. Kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliyemchafu. Mbele za Mungu sisi ni wachafu. Embe eh, niambie matendo yako masafi wakati mbele za Mungu unaonekana mchafu ni yapi? Eh, anasema na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyo tiwa unajisi. Eh Biblia nasema katika kitabu cha Waefeso mlango ule nani. wa 2:8. Hebu tuende kwenye Waefeso 2:8. Anasema hivi. Unamwambia mtu hakuna mtu anapeleka injili, mimi hiki tumesimama simama na kwa sababu ya hali ya hewa hapo tulitakiwa tuwe tunaenda hivi hivyo. Lakini taenda hali ya hewa ya Tanzania ina inaaminika pindi cha jua kipo. Eh anasema Waefeso nani anasema hivi. kwa maana umeokolewa kwa neema kwa njia imani ambayo hiyo haikotokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu wala si kwa matendo. Mtu anakuambia mimi nataka kutenda matendo mazuri, nianipeleke mbinguni. Mwana sema sasa ni mawili, ama Mungu amekosea kwenye Biblia ama wa sawa, sasa, jye, ma, wanadamu amekosea, lakini hamuwezi mkawa wote sawa. Ya kuveriti vipi wanadamu ndo amekosea? Sasa je, ukiona wanadamu wanaenda hivyo Na kesho na kesho kuto kwa neno wa mungu na kuambia kwamba wanao upotea ndiyo wa wengi. Utashanga. Heo unasema mbona mb walikuwa oto wapenu wa mungu ujamari. Kani sanu wakua nae. Walikua nae na tini na kwa jisi ya mahalifa biblia unasema. Sio kwa jisi ya mapenzi ya mungu. Biblia unasema katika timosewa, timosewa kwaza mungu wapili misalwa tana. Unasema, unasema mpatanishi kati ya manadamu na mungu ni mmoja nae ni manadamu kristo yesu. Kristo hui alichukua mwili. Watu waneno wa wapatanisha. Baba eh, mnabi, nabii, nabii mkundo mpatanisho wao. Eh nimekuja kwa baba watu sasa hivi wanamlamba miguu, wana mabudu. Eh. Watu wana sanamu zao nyumbani kwao zimechora ziko pare, Mungu anasema usiweke sanamu wanaziabudu. Wanabidi wanalala macho, wanaamka saa 12 hawakosi jua mmoja wafanye nini lakini wanapotea. Kwa hiyo unacho sema sasa हो nini, नहीं हो जाने को आबा मैंने नहीं दो ये नाम ना दे जिस तुम आपको चाहो को अंडी को Warumi pale pale tulichende warumi inauso sana ya mambo ya jinsi ya, ya haki ya Mungu na haki ya manadamu Ya kitabu nakuta katika nadhima yake kubwa. Dhima ya Warumi ni ya namna hiyo. Mla mlango yote kabu yote jamani, kabu yote. Kwa hiyo tuna kirejelea mara kwenye hizo habari. Anasema katika kitabu cha Warumi mlango wa 9:30 anasema hivi. Tuseme nini basi? Warumi 9:30. Ya kwamba watu wa mataifa wasio fuwa, wasio ifuata haki Walipata haki. Lakini ni ile iliyo ya imani. Leo ya wata kwa natafuta imani haki ya matendo. E, matendo mema. E. Bali, Israeli wakifuata sheria ya haki, hawa, kuifu, hawa, kuifikiria, hawa kuifikiria ile sheria. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa kuifuata kwanjia imani, bali kana kwamba njia ya matendo. Hili kundi linapotea kubwa sana watu wanoi itafuta kwa jia matendo. Na ukimuniza matendo yapi, ya hapi, matendo na ukuta, yenyewe kama yenyewe, sio mazuri. E, hayatoshi. E, e, e haki yetu wa matendo, matendo yetu ya haki, ni, ni, ni, ni, ni, ni kusari rozani. Imeanikuwa wapu. Hata kama ngekua ni matendo mazuri kiasi kiasigiani, Hata kama unge wachukua watu, elfu moja, wakawalisha, wakashiba, chakula. Lakini kama uja chakula chakuru cha huzima wa minere, ni, ni mambo, ni mateno wazuri lakini ya yambabu haya toshu kiperega mbibu. Haya wezu. Lakini ni maelikezu wa mungu. Eh? Tuangalia hoja katha katika umulangu. Ah, eh, Sio umulangu by the way, katika umulangu, katika umulangu, katika hii kipengi, yi ya ne? Eh? Ya masomo ya huzima wa minere. Tuangalia kipengele Kipengenika waza nginasema... Mimi na sema na uviri, kwa tu vitu Mwanadamu ni nafsi huru. Hii nishaifizitiza starudia sana. Mwanadamu ana Mungu uumbaji wa Mungu ni mtu aliyekuwa mtu mzima, akawa aweza kutambua mema na mabaya. Mungu anasema nitamwaachilia achague anachotaka. Mungu ukitaka ku Kuchagua mwenza, labda kuoha Kulewa, mungu hakuchaguli Unajichagulia mwenye Nasema yule napenda Napenda kile na napua kubwa Na pesa na nini utachagua mwenye Ayo maeneo ya uchaguzi mungu Wamekupa wewe Ukisema, mimi natanga niishi Dar esalamu, au niishi morogoro Au niishi kigoma, au niishi wapi Au niende, pote pare Uchaguzi ni wapako, unaezoka shindo Kufanya, lakini Vile vile na wakovu Mungu haja, haja, haja baki nao kwenye maamuzi yaki. ah ame mana dao. Hame mpa uhuru wa kuchagua jema na bai. Zuli na bai. eh U, Ukitaka kuchagua kusomea kitu frani. labda utaka frani. Mungu hakuseme kwa mba pana. Wewe nataka wenda ukawe engineer. ah Wewe ni mwenye unachagua. E. Eh. unachangua mwenyewe. Kwa hiyo kama bila Mungu ametupa uhuru wa kuchagua kazi gani tufanye, tuwe na mwenza yupi. Kuna vitu ambavyo Mungu ameviacha kwenye nafsi yake, kwenye mipango yake. Kwa tu kama labda tu kama kuna vitu ambavyo Mungu ameweka, lakini miongoni mwa vitu ambavyo Mungu amemkabidhi mara yamo mikono yake ni kuokoa, ni, ni kuchangua hapo kokoa. Kunywa maji au Eh Ndakuja kuweka hili somo nano katika hili ya masomo na kufunga. Ndakuja mungu hameamua bakize, havi bakize kwenye mamlaka yake, kwenye maisha yako na mimi. Vipo vichache, sio vichache viko vingi lakini, moja wapo sio woko. E. Na hamefanya hivyo, kwa lengo la kukamilisha dunia yake. Kwa Kuzo mungu kaomba manadamu kama kwa kazi wake, kwa hiyo kuna wata na wachagua na sima nataka wafanya kazi. Kwa hifana wani mchagua yeremia, toki tokea tumboni mama yake aweze kuwa mhubiri kwa sababu alijua kwamba dunia yake inahitaji mhubiri kwa hiyo unaweza amechaguliwa kwa mfano kama Bezaleli alimpa ujuzi ili kuzunda aweze kumsaidia Musa kutengeneza sanduku la agano na ile kazi yote ya ya, ya ibada eh kuna vitu Mungu anavilaeta katika maisha yetu lakini vile vinavyohusu miendendo yetu ya kuishi na wokovu wetu amevumaga kwenye maisha yako ya yakwangu tutagwe lakini tutagwe kulingana na, na na, Na kanoni zaki, dani nolaki. Ehe. Manadamu ni nafsi huu. Anaweza kuchagua, kumchagua mungu, au kumchagua shetanya. Anaweza kuchagua kukoka, anaweza kuchagua kupote. Manadamu. Tene katika kitabu cha Yoshua, mlangu ule wa ishi na ne Mimi, kwa zao ya muda, na nimeesha asema stakubiri mda mlefu sana. Yoshua ishi na ne. Mlangu wa kitabu cha yuna sema msalimu la 15 msana maarufu sana sema na Yoshua 15 e, Yoshua 24:15 anasema nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Mungu kuona ni kuamua hiyo ulivyoonea wewe mimi namna hivi mimi sioni hivi na e, mimi mimi yani uchaguzi wapo anasema kama mkiona ni vibaya kumtumikia Mungu chagueni ninyi chagueni hivi leo mtakaye mtumikia uno si uhuru sio uhuru eh ni uhuru anasema hivi Kwamba ni miungu ile ambayo babazenu waliitumikia ngambo ya mto. Au kwamba ni miungu ya wale waamoli ambayo mna kaa katikati ya nchi yaa. Ano zema mimi na nyumba yangu. Tutamutumikia wala Jehovu. Mm -hmm. Uo ni uchaguzi huu. Uo ni mfano okovu. Na huwezi kwenye ambayo kwamba. Ah okovu. Ana kuchagulia akini kumutumikia. Una kuchagulia mwenye wapana. Unaposi. taka kupereka mboga unachagua mwenye unayipereka nyumbani ya unayipereka unayipereka ziku ingini eh nasema chaguweni unu uhuru hii demokrasia hii eh ukisoma kwenye kitapu cha manzo wa mlango ule wa kuminasita manzo kwenye uumbaji wa mungu mungu alimpa manandamu uhuru pia mwingi o kuchagua, manzo wa mbili kuminasita nasema hivyo Bwana Mungu akamwambia huyo mtu akisema matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula. Haba ni uhuru siyo huo. Alimwambia hem kula ule pale eh, ule uacha kula ule hapana alisema kila chochote nimekuachia ila kuna vitarevibakiza kwenye mamlaka yake mti mmoja. Eh sasa hilo nalo unaweza kusema Mungu amemchangulia. Anasema wewe wewe huru ile utataka kula ule ule ule ule usipo utaka achagua mwingine ni uhuru. Anasema huweza kula. Hapa tunaona demokrasia ya uchaguzi. Eh. Na labda siheru ni kwenye Yohana Yohana 3:19. Tume kutoka kwenye manzo, agano la kale tuliko kwenye Joshua tukaenda manzo tujuwe kwenye, kwenye agano jipya. Tunaona kwamba kanuni ya kwenye maandiko ya kale na waandano yote yanafanana. Kanuni ni uhuru wa mtu kuchagua. Eh. Unaweza kuchagua yote vipi? Eh. Yohana 39, nasema ya. Yohana, mlaungo wa 3, mstari ula wa 39, nasema ya. Na hii ndiyo hukumu. Ya kuwa nuru imekuja ulimuenguni, watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa likuwa ma maovu. Nungu nasema ni menecha nuru, watu wakaichagulia giza. Kuhu ni uchaguzi. Haja tumia neno uchaguzi moja kwa mwaja, mwaja tukubaliane, lakina nasema watu walichopenda. kupenda yaani kupenda si ndio kuchagua. Mm -hmm. e, kupenda ndio kuchagua. Ulu, ni nani ambaye anachagua kitu kipenda. hajapenda. Tayari ni nimemchagua lakini simpendi. Haipo. Unampenda au unamchagua? Ansema nimeleta nuru. Kuna magiza. Watu wakaj wakapenda giza. Nuru. Sasa hapo leo kama Mungu ndio aliwaongoza kwenye ile giza au wao walijipeleka kule? Tawali tipeleka buu. Niyo zama ni akila nani? Niyo watende mimi na we. Mimi imemwamini yesu Christo. Sio kwamba nimelanzimishu. Nime mchaguzi wangu. Na hapa nilipo. Of course ukishwa mchaguo. Haka kwalika mnikitapiti ya uzima uwezu katoka. Azima baba yagu alie mshika ni mkuu. Nama vile ukishwa mchaguo mpika Christo. Uwezu kanyo ngokate. Lakini vile vile ni nahuru. Hapa nilipo. wa kufunga biblia ni kuhubiri tena ni uamuzi wao. Eh. Hey. Kabisa. Na ushaona wa watu wa na maneno hiyo. Ni uamuzi wa manadamu wala sio Mungu anayemamaha. Sasa bwana naona hebu waachilie hapo. Ah ah wanadamu naye hapo. Honi ni somo ni na linachosha sana. Hiyo kosa ni la kweli. Ni ni vizuri ujifunze kupenda masomo ambayo Nenda kawa yana kuwajibisha, lakini yanayo eleweka. Jawazi. Ya Kuli hukuku kukama sama wima tatu muta nazunguka, unajuguliza tangia mwaza waka mwisha nikuwa nasema nini huwelewe. Lakini tu, unahono kwa meridhika tu, ilumaradi tu, kwa sababu umena kujiorodhesha kama umewuzulia kani sana. Sio kitu kizuli. Kizuli, tukue kweri. Kama kati mgini inatubana same frani, ni sio mbaya wakati mbukini. Eh. Kwa hiyo, hoja ya pili nasema, mungu, tumeona wapamba mungu nilia hametupua uhuru wa kuchagua wapi tutakuwa kwenye nasema mungu, tuwena mungu, tuwena miungu, ee, eh, tuwokovu au siwokovu, ee, eh, tujichagulia. Eee, eh, na hoja frani ni kwa sikuikamirisha, eee, eh, Una wewe nigoza kidogo wakati na naenda kwenye hoja ya pili ni kuuza kidogo. Upotevu wa wanadamu mwingi unatokana na nini? Sehemu kubwa ya kwanza ni ni hiyo ambayo tunasema uchaguzi mbaya. Ni e, uchaguzi mbaya. Wewe unambi hata maisha yetu ya duniani haya mnayoiona. Wakutona kupita maisha ya taabu hapa na pale. Sehemu kubwa unakuta tumechagua vibaya. Eh, labda tujachagua uzembe. Ambezo, emgu niulize, watoto anangia darasa na kwaza paka rasaba, mtoto umoja natoka mefauru, sikuizu wanaina hote. Tuchukulia nyuma kidogo mbapo, eh, au natoka na ufahamu, mingina natoka bila ufahamu. Uleto kunea meko amba ni mungu waliye ufahamu. Hapana. Mungu anata katupa vipawafrani. Lakini, jumla yote, jumla ya Ya mavipawa mungu wa nyo tupa vina tosha kutupereka kwenye sehemu zuni. Mm -hmm. E. Kwa mtu mgino na kipawa cha. Na watu wengine nina sina kipawa kitu ukute ni kwamba tu wali amua kuzembea katika hilo eneo. Ilo eneo. No kwe. Mimu mbana kipawa cha kusoma Biblia. Ujawa nikuwasia watu. Ah, Pana mungu haweza kakunyima kipawa cha kusomba Biblia. E. Hata siku moja Ya, munga na kuna sehemu Mungu inua vipawa fulani kama kina vipawa vya kinabaisari. Ningine ni kwa sehemu kubwa Mungu amemuomba mwanadamu akampa ukamilifu wake katika njia ya kuchagua kofu katika maisha yake ya ya, ya na nini? Ni sisi tunaochagua namda tu tuende tu. Tunachagua giza badala ya nuru. Anasema Mungu alileta nuru duniani watu wakachagua giza. Eh Ano sehemu Mbali na kwamba kuna uchaguzi wetu sisu nye. Kuna pia watu wetu. Kuna watu. Unajua mzazi na sehemu kuba sana katika wakovu wa mtoto na Nana anajua hiki. Unaweza ukomperika mtoto kama mwekifozi kwenye sehemu mbaya. Kama vile ambavyo muilini. Wee kulize mtoto wa raisi. Na mtoto wa mkulima tu mtazani wa kawaida. Unaweza kwa kwamba wote wako sawa katika kufanikua nani ya yonji. kuna, kuna msingi mao mzazi wake memwekea. Hei, mine vire, kuna maisha watu, hei, hasa hasa jamii ya wazazi wetu. Una mtoto wako mapema. Unaweza kumerekeza katika njia kupotea, anaweza kafika mbele ha. a baada ya mungu anatema si si tahukumu mtoto kwa makosa ya wazazi wake ni kwa ma maisha ya mwilini eh lakini kwa maisha rohoni baadaye yule mtoto na mungu atakampa nafasi yake japo atakua alikuwa ameshushwa ame ame, amekwa yani amepitishwa pagumu sana eh kwa hiyo asilimia au na sema asilimia ngapi labda asilimia nyingi tu kiasi gani sio nyingi karibu na mimi iko kwenye uchaguzi wetu lakini kuna nafasi ya watu wengine ambao inaweza ikawa ikafanya kazi kinyume na mafanikio yetu ya kiroho hata ya kimwini. na ni jukumu pia lako na mimi kujua ni watu gani ambao wanaweza na ukijaeepusha eh bora mkaka timeka na kuomba mniambia mbe... Mwabirie, mungu naenda kukinua wewe nauna wewe nauna wewe nauna kwa mbunge wa mbunge wa viti maharumu vya waze. Sita kuhuda anganya. neno la mungu, nitaififanua kwe. Hey. Na mimi ni kichunguza vizuri. Unajua mta napo ubiri, anakuwa na meta. Anajipima. Ni kama derevo, unapoendesha enesha speedi. kwamba ni watu anjiwa, anakuona, unakimbia sana pana. Derevo, utajua kama unakasi, kuma unakiasi dogo, utajua kuna enesha gali. Tijifilo napo kuona ubiri, unatakua ujio kwamba. Haya maneno ni mekaka kuhukumu, hukumu peke pekeakia, au ya natia na moyo, lazima uya balas. Haya maneno ya sema, kwa tarifu ya ko kubwa ya moyo. Kwa ona ya na kuhukumu, ujuu kwa mbado unakazi kubwa kufaya. Una uchaguzi bora kufaya. Ei, hey, una uchaguzi bora kufaya. Ninge toka a parika inaonekana hawa watu oti. Ni Zambi zenu zimawafanya wa mungu Kwame musifanikio kwa soma Ngekwa ni mawakumuna ngekwa nasema hua So ni mimo nyewe ni nadami Lakini chuko tunongelea Matendo makuya wakuvu wa mungu Uchaguzi urio sahibi Kumamia mtu Yani mtu anachukizwa kwa mbio kwa Kuokoka na kutokoku kwa kumekono ni maake Kwake ni nakua ni soma la kumuuzi hiru Ujuhuyo hauko sana mungu Hawako katika ma Hawa moja Sasa, siwati ni katua garaji kwa makina yana karoli hubiri, kila mtu ya kwa nae, nimekua naduwa hua. Lakini, mtu mwenye mizani sawi ya kweli ya mungu, itafraisha kwa sawoneno wa mungu, nifraha. mungu hana upendeleo. Kwaja nyingine nasema, mungu hana upendeleo. kama Mungu angekuwa anachagua wengine wapotee wengine wasipotee wengine amewapa vitu vizuri wengine kawapa vitu vibaya huyo Mungu ingekuwa vigumu sana kumtoa kwenye shutuma ya kuwa mpendeleaji lakini ni nani anaweza kasimama hapa akasema ah Mungu kwa vyote vile na upendeleo Mungu na upendeleo Mungu hana upendereo. Kwa jisi yo, mungu haweza kachagua watu wengine watuwe kwenye jahana mwaunguwe mirele na mirele. Wengine wakami binguni kwenye viti vya enzi. Alafu. Angekuwa ni mungu wa upendereo. Biblia na thibitisha, lakini nafahamu zetu. Kwa mungu hana watu wake anawa upenderea wengine akawakata. Mungu anaeza kachagua watu wengine. Akawaprika kwenye shambarao. Kwenye shambala ke sakumi na mbila lakini kuna wengine katawaita saa 11 na atawalipa kabla atawalipa kabla na kwa ubora zaidi kuliko wale wa saa 12 asubuhi. Eh. Hey. Mungu anafanya kazi kwa wakati tofauti tofauti kila mtu tofauti tofauti. Kwa mfano kuna wakati alichagua taifa la Israeli kusudi dunia nzima iweze kupata wokovu kupitia kwao, wakakataa. Ndioje na Mungu aliyopendelea Israeli. Mimi ngeniambia mimi mimi nani anaamini kama Mungu anapendelea Israeli? Hapana. Mungu hana upendeleo. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba kuna watu watapotea na wengine wana wanaokoka kwa sababu tu Mungu kwa wapendelea utakuwa umemmsingizia Mungu na ni dhambi baya. Ni maana mimi atopotea bila hata kumsingizia Mungu katika kupotevu wetu pale tu. Fike sehemu fulani Mungu kwa kumsingizia. Hata kusingizia mtu mwingine ni makosa. Mtu asisemwa kwamba na, na, na awana opotea kwa sababu so Mungu amechagua wapotee, atakuwa umemmsingizia na vile vile atakuwa umeongeza dhambi juu ya tani. Na adhabu hazilingani ujue. He, eh, dami hazingani. Na adabu zaki hazingani. Iyo ni mbaya mdo. He, eh, mungu, hana upendeleo, mungu wame wapatu wote, usawa, wa, wa anaweza wakatofautia na mito tofautia. Kuna watu mgini ameomba wanakasura furanika kana mvuto kukuruko hengi. Kuna mtu mgini ameomba wanakasura furanika na mvuto kukuruko hengi. Kuna Sawa. Lakini unakuta mwekea moyo mzuri. Moyo mwami ujo kutane wa wata mpawa na visura mzuri mzuri. Uta kuta hamwezi hata mkakana uda kambiri tatu. Hawajui kongia vizuri, wana givuna, wanafanya nini, unatamani mpige teke ukutane na nile lingurue poli lako. Kwa so uya nampahiki, lakini napakujongu nyokofu watu ote mungu lapa ki wangu sawa. Eh, hey. kweli kabisa. Eh, hey. tuene mungu hana upendele. Tusame ngatika kitabu chamanzo mplango ule wane. inapena kwena kwenye mitafu, inapokunja sora kama ila kimaumbire na, na uchaguzi, niwizui kituene vitabu vya manzo mapema, tuwole mungu alipokuwa kuwa na eka mambo misingi ya mambo yake, aliiweka katika misingi, ipi, tuwole kwenye kitapu ya mapema kambisa chamwana, manzo mlangu ule wanne, usari wa sitampaka wa saba nasema ya, manzo ene sita saba nasema ya, manzo ene sita saba. Unuwezo kasema, mungu alimpendelea habili, abeli, akampendelea habili, lakini Haka kaini. Kana kwamba hali. Ninahisi kwa mta na hizi. Haliwa hikusikia habari za habe, uh, habini na kaini. Kuthani kwamba kama mwaja kapenderewa mingine kakata liwa. Ndiyo siyo. Lakini kwa tuone kwa mbani. Ndivyo, ndivyo, kuwa. Mustari wa sita nasema hivi. Mwana akamambia kaini. Mwana ungea kama wanafiki. E. Kwa nini unagadhabu? Aya matatiso yaku unyuminuwa kuhue kaini. anasikia anasema na kwa nini uso wako ume ume ume kunjamana ume kunjamana amenikiswaiki baya hiki. Yaani uniona unashirika yana watu huna furaha kama nimekutenga sikiliza nzima. Kama ukitenda zema kupati kibali. Anasema yani huna kibali kwangu sio kwa sababu nimekunyima kibali ah ni wewe mienendo yako uchaguzi wako na uende mienendo yako. Anasema lakini ukienda vizuli. Kaini unakibali sawa sawa na cha nani? Cha, bili. Ui mungu wamehojeshwa upendela kwa kaini. Mwenye matazo hapa ni kaini ni mungu. Kaini mwenye. He. Tuwene kwenye kitabu cha matendo ya mitume. So, karibia kumaliza ya. So, musio, refusa. Tendo mitume blango wa kumye therathina Tendo ya mitume mwangu wa kume 37. Tendo ya mitume, eh, eh, matendo ya mitume mwangu wa kume 37. Petro hakafumbua kinyo chake. Hakinena katika roho. Tuona kwamba ni roho wa am, mungu likuana mneneshe. Haka hakika na tambua ya kuwa mungu hana upendeleo. Na hapa, nifu ni katika habari ya wale watu, wa mataifa, wale kwenye mba ya koronario, mtu wa mataifa, mtu wa Italia, mromi, mkatoliki hui, mroma ni katoliki. Manani. Lakini, wanampokea mungu na wanaukoka vile vile. Mnaki wanatupa sana mzao. Hei, hazema mungu, hana upendeleo. Bali katika kila taifa, mtu amuchaye na kutenda haki kukubaliwa na yeye. yei. lakini, iziri imani zizo kwenye. Na na imani unakuta huwezi kukukuta kuna mstari mmoja anakuambia kwamba Mungu amependela kwa msaliwa. Ah, ana ile tu anajiumbia doctrine kichwani ndo za Calvin, John Calvin. Zinanaenea kwamba ah Mungu ana watu wake yeye waachagua na wengine ashachagua pote. Yaani inakuwa kama kama majungu frahi. Kwa so, sababu kitu cha majungu ni kitu bacho uwezi ukaainisha uka asili yake. Nimezikia tu. Mwambia, lakini sisi tunakufungulia lakini na mitumia kumithelathina ene tunakambia haa siku majungu mungu anda upendelu imeandikwa yeso ni muambia shetara sama imeandikwa eh, ukita e ukitaka jamu loroti nisibitike nindakatika imeandikwa kwenye biblia yeah? petro wakwanza moja kumbina saba ningeza kutumia mistari mechacha lakini kwa sababu shetari na haya natumia mbinu nyingi Mwenye na situ, mie msutari mingi vile vile Kusudi, mtosea sema Ni msali ule tu moja ume, Kwazi umekosewa pana, biblia nzima Tuna hilejerea yote Wakadi Yote kanaba Petro wakwanza kumina sa, Moja kumina saba nasema Petro cha, Kwanza cha Petro Walangwa kwanza Petro Mlangwa wakwanza Ule msutari wa kumina saba nasema hivu Na ikiwa Muna muita baba Yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo Biblia inenda kujishuhudia kwamba Mungu hana upendeleo. Hana watu wake alio eh wale Mungu amempa amempendelea akampa kujua Biblia ndio sawa na tu tu bibili amempendelea. Hapana. Ukifungua moyo wako ana anaingia. Nasema, niko mlangoni, tu, Bana, anasema niko mlangoni na subiri tu Mtu afungwa Kwaana anasema niko mlangoni Indapisho Mtu afungwa na ingi okay. Ni weo kifungwa ato kifungwa Sasa kama yuko mlangoni kwako Na yuko mlangua mwingine Mwenzako hakafungua mungu haka ingia Uta sema aaa ame hame penderea mwingia kwa mwingine Si kwa sababu kafungua wewe mefungua haka kataa kwingia Kwa sabi nisema, mii ni kumlangoni, tuweli kwenye hoja ya tatu, na ya mwisho. Fupitu, na mistari mchache sana. Tuna mingi tushari sama. Hii mistari yos tushari sama, sina haja, kumbe ni narudia. Ngoja ni nifanya ni, ni kama kumaju mwisho tu. Conclusion. Hoja inasema hivi, chunga sana mwiri wako, diyo adui namba moja. Kwenye ma, manadamu, Mkaminifu wa manadamu ni pale ambapo mwili na roho viko pamoja. Viki achana na unawozo kakuta mtu ikopala mekufa, mnazika, lakini roho haikopala. Kina atuwa hukumiwa ni hile roho. Mwiri, unaozo. Kwa watu ambao wa Yesu Kristo ile mwiri itahuishwa na itotengenezwa upyo. Anapimu na zema kipisingi itapata mwiri mipya. Nuitaunganishwa na hile roho, tutakuwa nafsi zinazo Sinyo mwili na roho mbinguni. he? Kwenye binguni kana, lakini ule mwili ule, ama watu wengi wanawekeza, wengine leo. watu uzuruwa wanawekeza kwenye mwili Bibi Biblia na tuweke uzuri wetu katika. Biblia ni heli. Wenye moyo uzuruwe tu katik. kuwa ni kimwili. sehemu tuweke manukato. tu katik. Bibi Apendeze. Lakini kiroho Hatafi kiuwekezo. Siacho kama kidogo. Adui wangu na wako ama katika wokovu ama katika kufanikiwa mbele za Mungu wetu ni hii, ni hili ni kwambie ni wanadamu wengi sana na mimi ikuwa katika kundi hilo lakini nimetoka. Wanao dhani wanao kwamba matatizo mengi yako kwa watu wengine au yanatoka kwa shetani, yanatoka kwa yani watu mama yao wa vibaya hata katika wokovu. wanao hukumiwa wa kwanza huwa ni Mungu, wa pili ni Shetani, watatu ni watu wengine. Mwisho yeye hajikumbuki kama ndio moyo wa mwili wako na mwili wangu ndio wako wa kwanza. Mm. Eh? Mm. Eh? Mm. eh? Anasema watu, hebu kumbuka tu lipo somo kwa Yohana 3:17. Eh? Yohana 3:19 anasema hivi, watu Unajua kwani inu watu walichagua giza. Kwa sababu matendo yao walikuwa maovu. Wakawgopa kuenda na matendo yao mabaya kwenye nuru wawezo kupona. Sasa, alie na tena matendo yao yale ni nani? Sini muiri. Muiri ndio uruukona kwa misha pali. Sasa, wayo wambi, ni vizuli ukagundua tatizo Kusha gunua tatu ni muiri Tatizo likisha gundurika, siyo vigumu sana kulitibu. Mtu wakithani, ni shetani ya neyo, upoteza watu. E, Hii dunia imepotea shetani kwa sababu andiyo. Tukiju kuona wiki ijayo au, wiki mirisijazo. Tukisha ona nafasi ya mungu, leo tunaona nafasi ya manadama katika kujichagulia. Wiki ijayo au mirisijazo, tutaona nafasi ya shetani. Je, nae, anashirikije ana katika kupotea kwa muna. We, we, nae, anamchango ana wake, lakini siyo mkubwa. Eh Anasema tunashinda na zaidi ya kushinda katika Kristo Yesu. Anasema msaada upo. Eh Leo hii tunajua vizuri sasa hivi Dar kuna nasikia kuna kipindupindu. Kolera inaitwa. Kipindupindu kilipo anza miaka ya nyuma kabla ya kabla ya ugunduzi wa wa kitu kinaitwa E Dawas hakuwa bacteria, antibiotics. Dawa Dawas hakuwa penicillin. Maka mfumia msa shina nane. Na mtu moja hakuwa naito Alexander Fleming. Ingereza kwa. Mnjia msa shina nane. Kingeweza kuwa watu weki kwa sababu hapakuwa kuwa na msaada. Yono know, shetani. No kipindupindu. Lagini leo hii kipindupindu. Tunajua dawa yake. Tunajua na na hile management yake. Yani dawa hile antibiotic. Pamoja na rehydration. Kumpa mtu maji ya kutosha inye sukari na chunvi. Iwa vitu vini wafinapotea kwenye kule kugua. Sasa mtu akifu apale. Wakati msaada upo. Kuhu kwa suma ando kimemua lakini nja uzembe wake. Kweni kabisa. Nifano uo. Nimetua mfano. Sio kiwango ito mia kwa mbira gini niwelekeo huu. E. Huwezu kaza uo ya kwa moja kwa watu. E. Kwa sumabu. Kwa sada wakilipo, usipo wichukua. Kwa sikuwa na Kwa yu, Sihemu kubwa, Adui mkubwa wa manadamu ni manadamu. Tena siwa manadamu inyewa, Kwa mana manadamu inyewa, Nafsi yake mwenye. Paura na choka kusema hivi, Kwa nye, 17, nane, Kwa nye, Kwa E, walumi kumina nane, sa, saba kumina nane, walumi saba kumina nane, mdani yangu, yaani mdani ya mwini wangu, harikai, harikai, neeno jema lorotu, harikai jambo jema, kwa hiyo tatizo ni nazi wapisi, hapa hapo mdani ya hapa hapo, haa, ah, tuseme ukweli, itue hote, hihi, e, u, hivi, mturu tipari kwenye, niku nafunga lakini, nataka uwasipeli kufunga kwa, kwa, kufu, lege, lege, nataka ufungi kwa nguvu Hapo uno gojea Barumi pale kwa sababu huo msana niko nimeweka pale. Barumi 7:18 anasema hivi. Si choki. Tuko tunamaliza. Barumi 7:18. Em tuseme tusome hapa. Barumi Barumi 7:18 anasema. Kwa kwa maana najua yako ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka na taka ndani yangu harikai neno jima hivi ukianza kutafuta solution au utatuzi watatizo, utaanza kutafuta kwa wale watu ingina utanzia umu mwini matatizo ya kwa umu mwini kwa sababu hakuna uzuri hata yesu aliuambia watu anzima mambo yanayotoka toka nji haya mti mtu unagisi bali yanayotoka ndani kwa sababu ndani ya mwili hutoka kibuli, matukano, kijicho Uh, uzinzi, wa washirati vyote ndani ya mwiri huo huu Kwa hiyo azia humo humo Lakini mto naza na mungu Wow hey, Doctrine ya Johnny Coveny Nasema eh, mungu diwa nae wakupotea Kana ndani ya mwiri wako He Nasema kwa mana kutaka nataka bali Kutenda leo jema sifati Kwa mana hile jema ni pendalo sifitela naendele Kwa hiyo tatizo ni nazia nani ya mwili. Ni Niwizuli kujua tatizo lilipo elikusudi uweze kulifanjia kazu. Mm. Eh? Tu nekatika kitabu cha, cha Yacobo. No, kabla Yacobo tu unamistarikani ya mbawa kiyosoma. Tu ena kwenye warumi nane sita. Anasema imi? Sikirizo. Kwa kuwa ni warumi nane sita. Kwa kuwa niya ya mwiri ni mauti. Mbari niya ya roho ni uzima na amani. Uwe kwa mi, watu wengi kupenda kuekeza katika mwiri. Kama ni kula na ulisha mwiri. Kama ni kufra na ulisha mwiri. Kama ni nini ni mwiri. Lakini bibiria na sema, niya ya mwiri. Wewe ongeza nguvu. Utie moyo, uongeze. Lakini, lengolaki ni mauti. Ni bibiria yoyo. Ayo siyeku <mimusimu>. isikia ni kwa sababu kwa uisomi. Si tunoi tu tuwa hey. ah, kuambia kilitwa ndiko. He. Aha nilifikiri nila mungu dozuli. Nizuli kweri lakini. Lina kuambia kweri kwa madani yako na dani yangu. Hakuna jambo chema ni ya mwini ni mauti. Sasa emni ambie kama ni ya mwini ni mauti. Watu wengu uwekeza rohoni au mwini. Ah semeni. Mwini. Sasa manaki ndio wamechagua mauti sasa. Eh, sasa wewe ukiwekeza kwenye biashara yenye hasara, unategemea kupata faida? Ha! Kama kuna biashara unajua hii biashara ndio ya hasara, ukawekeza, unategemea kupata hasara. Wewe mtume kama mwili nia yake ni mauti, unawekeza kwenye mauti, utapata mauti. Eh! Nasema ingine anasema anasema anayewekeza kati ya atavuna uzima. katika roho atazungua anaweza kwenda katika mwili atavuna atavu, atavu, atavu uangamivu kwenye kwenye nani hii kwenye kwenye warumi 8 na, hapa na, hmm sina haja ya kwenda huko sana Sawa, tuende tumanizeye kwa kusoma semoja ya mwisho. Sita kusoma, matayo 241 na suma, kuna sana, unasema, matayo 241 na suma, unasema, roho ira hindi, lakini mwili ni taifu. Konozo mwono kwamba, mwili ndio kipazo. Lakini sasa, watu wanapenda kweka kwenye mwiri, kila kitu chake ni mwiri wanda, kufresha Ni zuri kwa kisha kwa rohoni zaidi. Siku katika wakofu peke yake, hata katika maisha ya mpendeza ya mungu, baraka zetu. Ba, baraka zetu pia zinatokea rohoni, baraka za rohoni. Ehu watu nataka baraka za umirini. Hmm. Tumalize kwa kusoma katika kitabu cha yakobo watu memaliza, unwa mlango mstari wa mwisho. yakobo mlango wane mstari wa kwanza nasema yakobo Yaakobo onne moja. Tama vita viatoka wapi? Na mapigano yalioko ya kati yenu yanatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika zi Vienu. Yako kunye viungo vyenu. Lazima tatizo lako kwenye viungo hivyo Kwenye macho yako. Kwenye fikra zako. Kwenye kila kitu cha nafsi, cha cha jamii yetu. Ndio matatizo yangu. Na mwambie unaweza sasa ni ifanyeye jesa. Maji munisha yatoa lakini ngoja ni yatoe tena hekudi mtaaba labda akawa makina. wekeza katika roho usiwekeza katika mwili mwili ukiufisha anasema mkiufisha mwili kwa roho mtapata mtaishi weka, weka, weka kipaumbele katika kusikia neno la Mungu katika kuhubiriwa katika kufanya kazi ya Mungu ufanya nini ule mwili utakua unaenda kuodha ofisha unainua nguvu za rohoni na utakua unachagua uchaguo uchanguzo wio mzuri sio katika wokovu wokovu ni, ni, ni nani tu wokovu ni, ni hatua moja hapa sasa tumetoka katika habari ya wokovu tunongelea katika kukulia wokovu maisha na yanokuja baada ya kwetuisho hapo ambaye hayawezi karudi nyuma utakishawokoka ameokoka afanye ni chochote kile atakachofanya haweza kupoteza wokovu <laughs> eh Asi tutokotu meemaliza, mwabariki sana. Baba minuwa kushuku kwa jiria neno hili. baraka zako, zikafatawa na watu wako. Mwuka tupe mungu kuna kutafakali haya. Yari yotu kwaaza, mbago mungu wa binguni. Yari kwa magumu, basi mungu kandile kwa rainisha, kandile Tetea mungu kujua ni wadhaifu pia, kujua ni wageni pia katika neno lako. Baba ukatubebe kama vifaranga. Faranga viju njia. Baba ukawe eh, mlinzi wetu, mwakosu wetu, mwakosu wetu. Baba, agradecemos a tua ajuda e a tua ajuda na amoção Baba